Не без допомоги чарівливої дружини замовника, звичайно. Вона, здавалась тільки те й робила, що організовувала вечірки. Так легко, невимушено і щиросердечно, і в неї це виходило. Я розгорнув газету нічого особливого. Анонс виставки місцевого художника, який останніми роками був, чи. Не найпопулярнішим в цілій країні, і, здається, це той, що іноді буває на скромних вечірках у замовників дома. Точно саме він. Я пригадав, як стояв навпроти велетенського жовтого полотна і пробував вловити хоч половину з того, про що так захоплено розповідали мені господиня помешкання. Ну, правда, скажіть, що це чудова робота, мало не задихалась від подивляння. Невже ж, скромно піддакував я, вихований на творах, що зберігались в численних залах Ермітажу, я ніяк не міг подолати з баби сучасного мистецтва. Завжди відкритий був до пропозицій, завжди готовий був інвестувати. Гроші у щось прибуткове і перспективне, навіть в мистецтво, але більш зрозуміло означене. Погляньте, які кольорові плями, яка гармонія, вишукана композиція, експресія зрештою, переконливо продовжувала вона, дивлячись на полотно закоханими, мов підлітка. Очімо. Молода жінка знала, про що говорить. Це її професія. Вона працювала в цій сфері і мала невеличку, але добре знану і за межами країни, особливо в колі професіоналів, галерейку в центрі міста. Саме вона і відкрила молодого талановитого художника. Для всіх залишалось таємницею, де вона його знайшла і як заставила творити, але молодий чоловік виявився доволі плодовитий та працьовитий. Тепер його роботи коштували по декілька тисяч, і це тільки тоді, коли купувалось кілька полотен зразу, кожна окрема значно прибавляла в ціні. Великі білі плями з кривавими темно-теракотовими розводами, трохи синього в одному місці – це все на жовтковому фоні, наче двоє розбитих гігантських яєць, ще й зіпсутих. Ця картина написана в сучасному стилі і передає усі переживання і роздуми теперішнього покоління. Вона закликає до позитиву, до життя без наркотиків, – не спинялась співрозмовниця. На вашу думку, що саме зображено на ній? Моя невинна спроба хоч щось зрозуміти. У вас витончений гумор. Чекайте, можу закликати автора, і ви особисто повторите все це йому. Вона ще сміялась, потішена моїм запитанням. Їй і в голову не могло прийти, що хтось може не бачити таких очевидних речей. Вона подала мені свою склянку з Мартіні і вже хотіла йти, як я встиг затримати її за лікоть. Рука була дуже тендітна і приємною на дотик. Доволі засмаглу шкіру її тіла вигідно підкреслювала світло-сіре плаття з благородним відблиском сталі. Вона спинилась і звела на мене свої трохи розкосі, мигдалеподібні очі. Все ж, що там зображено? Ви ж не залишите мене мучитись у здогадках? Вона потішено посміхнулася, пильніше глянула мені в очі і, здається, відчула скоріше, ніж повірила в це, що я не жартую. Жінка. Звичайно, жінка.